відповівши на посмішку чоловіка своєю. Власне, про що їм було говорити, коли вони зовсім не знали один одного? Речі, вчинки – то мова зрозуміла всім, незалежно від того, де живуть люди. Через деякий час Антон зустрінеться з Генріхом на прізвисько Кухар, завершивши таким чином власну місію. Спершу у вісні. Це було зовсім інакше, ніж він уявляв.